Yon vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Ti falë dhe udzim kërkojmë ndërsa salavat dhe selamut të, të, të, të mira të Zotit në pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mishokteti besnik me familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ëndëror me zor, do të vazhdojmë pas një shkopuje të një ligjëratës, secilën e patum ligjëratën e kaluar. Dukë e përmbush edhe me një legjerat Emrin e Zotit të barek e vëtjala El al Alim i dishëm Të së një ka përmenjë Zotit jonë të barek e vëtjala Në Kur'an Përmendëm në legjeratën e kaluar Dëmë dhëmë dhëmë të emrit të Zotit gjelë gjelëluhu El al Alim i gjithë dishëm Se këj emr është palca e emrave të Zotit të barek e vëtjala Dhe përmendëm se në Kur'an Këj emr vjen në shumë kontekste Dëmë d në shumë ngjarje, në shumë ligje, në shumë norma lidhet ky emër. Ndërsa konteksti më i lart, që vjen ky emër është emri i Zotit Xhelelal. Gjell Do të thotë emri i Zotit në Kur'an kur dëshmohet se Allahu është Zoti me çfarë lidh Allahu Xhelelaluhu Gjell me 'ilmati. Ai di ai është i dishëm mbi të gjithë, ai është Zoti. Dhe dija e tij nuk i nuk i paraprin as harresa E asë pa dhija, e asë që dhijen nuk e ka morë për dikuj tjetër Pro kjo është Allahu Subhanehu vëtjala Të ndërruar dhe zër, shpesher kër i shpjegojna gjërat fetare Kur'an, hadith, eksumerat Gjejmë do njëherë se njërëzit e kuptojnë të mbrapsh fotografi Projekthejnë komplet nga ona tjetër, jo ashtu si që ka thënë Allahu të bareke vëtjala Dhe për këto ka disa prej arsyeve, do të përmendni sot vetëm një prej arsyeve, të së në ka përmendën njëri prej dietarëve të mëdhtë të Shafeive, Ali El-Mawardi, në librin e tij të njohur Adabu ad-Dini wa ad-Dunya, në librin e marr, të së në ka titulluar që dietar është i madh prej dietarëve të mëdhtë, ka dhënë për problemeve më të mëdha, që njeriu të formohet në strukturën e duhur, të së në don Zoti onjallualla dhe don mendimet e tij të, të, të, të, të, të, të krijon në formën e drejt një prej problematikave më të moja cilë është se gjatë procesit të edukimit njërzit vinë me gjikime para prake. Dhe më dhe nëse vjenë në Kur'an me gjikim para prak, nëse i qasësht të vërtetave me gjikim para prak, s'ki mundësimi njoftë ato. Andaj Zotë i unë të bare kjo e tela kërkon që gjatë trajtimit të argumenteve të ketë njëriju neutralizëm. Pro nëse dëshiroll me ditë Kur'ani është hakë, Pëngamberi A.S. sa më është hak, është një hadith hak, duhet me pas neutralizëm. Ma dhe kjo ndodhë kjo neutralizëm nëse mungon, do të reflekton edhe në trajtimin argumentet. Deri sa kjo shkon atë larkë, sa që ka ndodhë dhe zërë njerëzve për shembu, sa për ta ilustruhe. Ndodhë për shembu një hadith, transmitohen nga Pëngamberi A.S. Ndodhë, jotë të djetarë të mëdhej të asoj kategorie imam, Po ndohë, do më në periferi dikun Që dikush, për qemu, në trajtime një hadithi Nësë aje hadith Për qemu Jatë me i sharat nga ajo Që ka aje beson para prakisht Do të ketë nëzitjet të të të hadithi është i vërtet Do, do të ketë një loj shtytësi Që ta gjeni një vegëll E një mjetë E një arsujet për të thonë Se këja hadith është i vërtet Dhe dalimi me zdietarve të, të sret i qasën me studim tarap ndihmon pa pa çaj paraprakisht me ndonjë mendim cili është është ajo se edhe nëse një hadith e ndihmon, lo no, supposimisht është një hadith i pejgamberit aleyhis sallam, e ndihmon atë që avëson këy, çfarë ndodh? Ata thonë jo, megjithëse kjo na ndihmon neve, hadith është i dobet. hadithi është i dobët. Hadithi është i dobët. Aslart vetë kanë shkuar dietar të këtë mesele, sa si Sheikhul Islam al-Taymiya, duke e folur për meselen, imani është fjalë dhe veprë. O nuk është vetë në fantazi, nuk është vetë në përkatsi, nuk është vetë në fjallë, muhabbet Po fjallë dhe vepër, duhet punë për me vërtetu imanin Në diskutime si për, përmen në disa prej ulemave Tësë të kanë përmen një hadith nga pengamberi a.s. Se ka thonë pengamberi a.s. Imanin është fjallë dhe vepër Kështu, fjallë dhe vepër Që i khlusa më të mirë reagon Thotë edhe fëse kjo është fjallë Po ç'ket fjalë se ka thonë që shtuf pejgamberi alayhisallatu sallam. Alayhisallatu sallam nuk ka shpreh, do njëherë në fjalët e tij, domthon e imanu qawlu nu amal. Fia imani është fjalë dhe vepër. E shikova zaket, domthon këtë çiltersin trajtimin e çështjeve. Shikosh çfarë thotë. Kjo fjalë, është besimi jonë dhe me këtë miqsohemi dhe armiqsohemi në kuptimin e se imani fjalë dhe vepër. Megjithatë, s'ka thonë nga mberi sallam këtu. Andoj në njerë, vezër për ti trajtuhet vërtetat, duhet vësiptari me pas një loj, qilëtërsi e dhe sinceriteti. Andoj, Zotë i onë të bare kje vëtjara, këri ka përshkujt mohusit në Kur'an, nuk i përshkun vetëm me emë në mohuës. Përshemë, këri përmendë Allahu, kafirin, kafirun, laju minun, nuk besojnë, mohojnë, a është vetëm këtë, ti par i qafirave, jo. Në Kur'an e gjin, ti par qaf Je këdhibun, Rejnë. E qëko lidhë kjo rejna me kufrin, po nuk e ka qute kufri pos rejna. E gjenë në Kur'an, qëfar, e thëm, ose e thim, është do dhe më dhënë, që i shkon më katit vetë, qefit vetë për shtati. E gjenë në Kur'an, se i përshkun Allahu Gjellar Qafirat për shemull, fësikim, fësikim, të prisht. Dhe qëko të bojë kjo me kufrin, Me kufrin, këtë bojë shumë dhe zërë Nga sa ajo që ja ka ka po ata me mohuë një, një gjë është dhe ajo trajtimi se si, si a ja ka Si a ja ka po ata Andaj Allah u gjëfërë ka përmin gjenemin Herë ka thonë kjo është të pia e qafirave E herë ka thonë Më thuenë Lirë mu të kebë birim Gjenemi është vend i qafirave Në ajetë e tjera ka thonë vend i mendjem dhejive Sepse cilsia me afërt E qafiri cilja mendjem alësia këdhabi nga mbi allej salatu selam adin se gjendja e një muslimani nëse në zemrën në e njeriu gjindet sa grinjca e atomit kokrës thërmis më dvolgël e kibrit ai sinjënat ne na kujtojmë këta hadithe lexojmë me freski me komoditet nën në klimë dhe kët rregull është por sepse jam këta ja ka thonë sahabeve këta ja kanë thonë sahabe në nëse në zemrën e njëri të juve ekziston sa pak kibër sa sa kokra më e vogël e elbe A, a e ditja e ki këtë piesa jo? Na e këna këtë piesa bo jo? Na krejta trajtimët që e këna mbrapsht që aty këthetë më abetit Nuk e kemi pa një të vërtet sepse ka një mbrapshti në zemrat në zemrat tona Andaj këtë, këtë emër dhe zër në lidhës shumë ma dje vet me besimin zotin të bare kjo atjale Dhe për këtë emër thash nuk ka mundësi me folë Shumë lë jerat nga sene do mi dëshirojmë me kalun në çdo në një jerat nga emri i Zotit Xhel Gjell Xelalu, por për këtë emër El Alim do të kthehemi në fund këtij vargu, nëse na mucën Allahu Xhelaluha, kur flasim për ateizmin, për ata që di mohojnë emrin e Zotit Xhel Gjell Xelalu, de kur do flasim atje, prapë do të kthehemi tek emri i Dishën. Sepse këtë keni univers, vëllazër, çfarë argumenton? Por një dije të madhe. Ai i cili më ka kriju neve, vëllazër. Ajo është shumë i dishëm A i cilin emre ka mundësu me folë dhe me pa dhe me dëgju dhe me kalkulue Ajo është një, një i dishëm i cilin s'ki mundësia s'kur me kap Se sa din Allahu subhanehu vëtjarë Andëveze kjo është një premis që kur ti qasëm i gjërave Zduhët me pasë mëndim para prak Nuk duhët me pasë mëndim para prak Apo nëse kejmë mëndim para prak me pasë rezerë të mundshme Që me e pa një të vërtejtë ashtu që është Me pas një rezervë të mundshme, që me lanë apsirë, me pa edhe ndryshe, me pa edhe ndryshe. E përmendu vëzër, në legjeratën e kaluar se emri ilmë, qëka do mënda në gjunë arabe, ka ndryshu e do më, më shprej e të ulemave se si me definu e, por se maja aferta është, njohja e njëgjëje në realitetin e vetë është dije. Njohja e njëgjëje në realitetin e vetë. Kjo është mikrofonë. Kjo është gotë, kjo është ujë, kjo është elmë. Bro, na jemi të bindur me kreta faktët sëtë nuk pranojnë mu diskutue dhe edhe nëse vendosën prova se kjo është gotë dhe ujë, kjo tavolinë, kjo elmë. A i cili nuk e dinë janë dëllojë, po a i cili është në kondër të një randë. A i ose se dihi qka është, i thejimi qka është që kjo do të se dihi. Kësa i thë një randës e thjeshtë. Nëse i thot për shembull e, e pyesim na çka është tavolina, dikush s'ka pasur kur tavolinë. Mir pooj njoftuë gabimisht për tavolinën, edhe ti e pyet çka kjo? Për tavolinën? Hajde atë po shemull shtrat. Ti çai thua? Ti ignorancën e kit komplikume. Pse? Se e ke një gjykim paraprak për këtë. Dhe kjo është ignoranca e komplikuar. Kjo është apo ta çarsu shka është elmi dhe çka është ignoranca. Dhe përmendëm se për Allahun te bareke tuala çfarë vjen ilm? A i cili din Gjdo sen Për gjdo gjë për Gjdo sen qka e ka kryu Krejt qka ka të boje me ta e di Kjo është në mëdhon hapi i par Qka e din Allah u gjireba për gjdo kryes Qka i përget asaj Jove qka sh Qka i duhet asaj Qka i duhet për tjetu dhe për në bjetu Jove qka sh Në raport me tjera Një, Në raport me tjera Por që mu shikoj e universitëm lezer Kjetë është me në gju me ilm Kjetë është me në gju me ilm Për shembol, Allah u gjithë në strukturën e njëriut e ka të regu ilmin të cilin s'ka mundësi. Për shembol, gjdoj intervenim në trupin e njëriut me diçka, do mund, qka është e, dore njëriut e, e nga dalson procesin. E nga dalson procesin. Për shembol, dikuj të filon i doksohet veshë dhe pasaj intervenon me mjekë. E ka njëtë dëgjimin sikur që e ka të në Allah u gjithë lëvala? Jo. A dhe i shkojnë duke i sofistiku Dhe i modifiku Pse sepse i pengon diqka Kër i vendosi njëri në trup loj loj plastike Për t'intervenu në kod dam diqka Qa ndodh i andrejs nja Të i andrejs taj priset tjetra Nërsa Allahu kër e falë një rion Krejta punojnë Dhe nuk është kjo e tëra Nuk, nuk vinë në konflikt njëra me tjetra Nuk vinë në konflikt njëra me tjetra Për shemë Allahu gjela ka kryu e për shemë u siri Dhe siri ti duhe në që duhet mi qarkullu e për tu, për nejt i shnosh për e tyre cile hësht se siri e ka, do më hën atë pëlhurën e cile e mbanë, sirin qumthol djetarë kur kam përmen elmi në Zotit, të farë kanë dhanë kanë dhanë, shiko vetë, se, vetë kriimi që të shë kjo është, do më hënë, pa diskutushme që të shë po shiko dhe vetë formatin Allah u ka kriunë si reagime nda i gjdo për pengusi ose diçka që çka mundohet për shembull me dëmtuar. Keni pa çad do e vogël mu kanë kur të fillojë vënë sy, çka ban zyri, ti at di alarm, ej reago. Reago si diçka mua sa të mla dhahat, apo leti më një herë reagon. Me kop me pinceta të voglën se ti ga idiot nuk shifën ndoshta. Mirpo ti pengon. Ke të reagim, sikur mos ta kishte syri, mo ti shprish se shumë gjasha çarkullojn prej mbetjeve dhe daljeve tësë të përdorur univers e dambtonin syrin. E dambtonin syrin. Mir po syri i pastron ato vesh. Vesh i njëjtë. Apo vesh i njëjtë, ju më mbledhët, mbledhët një pjesë, mbledhët një pjesë e mbetjes për ta rujt palçën e kujna. Për ta rujt palçën e, e veshit. Ma ndjuhun. Çi go. Allow you a cup of a cup po of you on for me fol dhe për më ngron apo? Njën nga cilësit e gjuës Gjuës, jo buzve gjuës këjë mrejna Qka është Se kure pranon ushqimin Allah u gjelore ka kryu e gjuën Qiko kjo është vëzra Ajo qka e themi raporti Ti dush mu ushqi Ajo qka ti ushqejet është her eftoft Her e nëzët, her shumë eftoft Her shumë e nëzët Për mus mu dëmtu për i kësaj Se ti mun është me nungë di qka shumë nëzët Edhe me e ka dë gjuën, mos të pun a uh, furnizu me lloje ndryshme te langjeve jo vetes kat, te cilat i përshtaton ha i, i përshtaton asoj çka e merr, por më hap përshtat asoj çka ka shkomposht. Çu ti e marrni nzat, are go in mini har për meftof langjet e, e gojes, çu ti mos çojish diçka atje posa dëmton. Dhe ze kit kjo apo me il, çu so bome jehel. Von di gjush, me thon çka duhet mu ki langi gojes, stop shtymat. Apo të hart buka. Apo do mos me mos me u dëmtu. Allahu ka vendosur langje, nëse e marr shumë shtoft, çka i ndoq? Spät en sein. Apo xëmaro. A do bëj një kapë me ndërta? E keni pa për shembull tani, ket nzat na po shlëm frymë në klima, për të thënë, apo frymë, donja njerëz të shumë dor, apo domon ta, ta ta ta zhvendose frymën andaj këndeçet flladit. Çka ndodh vezër dimrit me të njëjtën frymë se ajësh? Një bë kërë fri njëri dur Po që e të ba, jam dundze Një të fri më Allahu Gjellandimër e ban mundze Verës mufto Kjo raporti A dhe ka nëndjetarë Gjësa në që ka kriju Zoti E dinë që ka i duhet Kretë komplet edhe në raport me tjetërën Raport me, me tjetërën Por që më shikoj kafshët I ka kriju Allahu Gjellandimër Dhe ka instalu të ta qfar Të, të, të kafshët shtëpijake Ka instalu që cimë Mësme dëmtu tijë Shemo të shkonte lopa, ndërsa na nuk shkojnë se smitemi me lop, po pejgambërtia e mallë dorë me lop. Do kjo ky qytetërim i fals na ka vënë njerëzve, do të thonë më po e paszgurdip i xherovet, pejgambërsia më ka dhënë çdo pejgambëra Konçoban. Ha, son njerëzit higin bidele. Do unjam qytetar, do von ky qytetarish. Ata në mallë me dele, me dele me lop. Ibrahim alayhis salam kit Palestinë me lop të tij na u ka. Alayhis salatu wassalam. Çka do të bësh atë? Shkon te lopa dhe ti don me havur çumshin. Apo shigo lav vizaja ka takat, nit lëvizme ti si jmo. Nit lëvizme nuk ije. Por Allah e ka çetçuar, e ka çetçuar shumë, edhe ti e merr atë çka do, edhe bile bile mund të më mshua çka do të më bë. A do rrit çeto? Kjo apo me elma më gjel. Shigo ti nëf mi dvolg dën i arzën e në, në shtron. Çuijve i thuaj, është nuk shum, se se ti nuk ka lop. Ki ka ato egot e veta. 5 vjetë i bënfëmija Thu bol më, nuk bol Shka kimi bo A dhe dhe zë kitë kjo bo me hil Me hil mu bo Ka afshët e egra Allahu i ka instalu që të rinë dikun ku s'ka njërës Parame do dhe zë Gjethat e gërsije ka Nuk i përshtatë të ku ka njërës Edhe marri hinë lezoni Lezoni pare gërsirat Allahu te gërsirat Ka vendos një instikt Ku ka grumët njërësve shurijet Trishtohen pri grumit njërësve Nëse babojëm, shpashar dal ni arush atje, ni arush dikon, e po pse rrin me shaftë ato? Kush i ka thon asoj rri çtu? Shumë mendajin e vënë më have, çka ka bën? Na dorsa ta mbysme ajo i mbit do. Që ti s'dofmi, i sakaton. O da të lloj. Çka ka bëu që nkapshën e egër me pas ajo, domon ajo mu tutpi pe njerëz vajorë na realisht, ke ti më ma mad topçë ato. Tas leva na me kaporti xëkëna. Boi, incredible. Por Allahu je lek ka vendos, kur shihni njerz mu gurdit. Çonë, ç ti më flet rahat. Ti më flet me flet rahat. Këto jo the çka thon Ibn Qayyim al-Juzeyhi thot, nuk e ka kriju krijesën vetëm me ditë, po edhe raportin. Që u shëmbëran si raportin me Zot, nde raport me me njëri tjetrin. Kjo është ajo çka e ka mbrëmë ndëtar për ilmin e Allahut te bareke ve teala. Veze neve na ka mbajt these Abraham Simpson ka ligjëralë të përmendin these Abraham Simpson, por brenda këtë rëmsimeve vëzër do të ketër e disa prej kunder përgjigjeve të gjdo grupi cili ka deviju në kuptimin e emri të Allahu Gjelal El Alim për qka këse emri El Alim lidhët me emrin e Zotit djetarë kër kanë for për emrin e El al Alim kanë bo shumë demante refuzime të bindjeve të gabuara ndoshta edhe të kufrit dhe mëkatit dhe rebelimin dhe Zotit Gjelal prej të tërën ma e ndjeshme cila është vëzër kaderi Ma injesh me emrin e Zotit i Dheshma Qaderit. Sepse Dija e Zotit lidh me Qaderin. Gini mo, njëri thotë, "A e ka shkruajt? As pak ka shkruajt." Gini mo, "A do të bësimtar gjendë? O jo çysh kështash. A e ka shkruajt sa ka shkruajt." Kit to lazer, i kanë shpjeguar dietar në hijën e emrit Allahu Jellal, el, el Alim. Më simi mi parë lazer, çka gënjer dietar nga msimet e Zotit, nga gjësimet e emrit të Zotit te barekehu teala, el Alim. Kanë thënë, vërtëtimi I plot Pra konfirmimi I plot I ilmit të Allahu Gjelle Gjellalu hu, Të përsosur Gjithë për pëshirës I panë gjajshëm më ndë një ilm Edhe një, kjo është mësimi Kjo lidhët edhe me besimi Si duhet si të kemi për ilmin Allahu Gjellalu Pra ne dhe besojnë për Allah E nga mërë, qështu besojnë Se Allah Ka ilmë gjithë për pëshirës Çka do të mundon ti të përfshirës pa përjashtim? S'ka diçka që mund ta mundit ajse di. Haçja, ngon nuk ekziston. Kjo është e parë. Ilmi ti është i porsosur, por nuk ja din veçëm emrin. Gjithçka di për ta, dën raport. Dhe këtra këtë ilm si të Allahut se ka kurpush. Këto janë veçan shtyllat e besimit Allahum të Allahut te bareke u taala. Dhe për ta do të se ka shumë prej prej ajeteve që të përmendin disa prej pretore në sura 1 pajaite 98et Allahu xhele xhelaluhu dhe shikoni vaza kontekste. Konteksti ilmit Allahut keta ayat kush don mundet me shikojat te mushafa apo ne telefon surja 20 ayat 98 shikoni cfar konteksti Allah po hon ilmin e ti. Ne kontekstin se Allah Zot. Fa Allahu xhellala inna ma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huva. Fortet zoti juaj Që më rriton më konë zotja dhuruar është vetëm Allah është vetëm Allah La ilaha illa hua Ska zot tjetër me më rritë Po së atida Shiko tani Wasi akulleshejn ilme Wasi akulleshejn ilme Kjo shpreje Kjo shpreje E dim pak gjuna rabe E kuptohë se kjo shpreje ka arë në majën e për sësëmëris Wasi akulleshejn ilme Gjdo sen që ka egziston Ha Uesja ilme Që ka te egzistoje Ha Mësë gjohan i shka mundet me egzistu Ilme a jeti për ta Dhe më dhonë Nëse marë që ta Edhe e copton, e copton. Apo, A jemi nga të bindur Se këtu ka di shka nga së dina Po Ne jemi të bindur Më së taqoj i dorë në diku që të thotë Unë e dikejt Këtu ka dishka që ku të nëzirë me në hajde që kjo që fa roli ka Thot, së di vëllat Unë i di që jo mikrofona matë Që kjo që fa roli ka, nuk e di Nëse e merë një sanë edhe matë komplikum E merë një telefonan i kompiter Edhe dikush e nëzirë prej aty një piesë Thot, që kjo që ka ashtë Që fa roli ka këtu O thot, së di, unë di vëllat që me bërdor këtu Këtë jetë i kompletum Allah u gjitha që ka thot Që ka të egzistoje Që qutë nasa çmontohet komplet keti komail subhanallahu teala nasa çmontohet keni pa po pse për me kuptuar keni pa po diçka shembu te blein do kjo kurie e vogël është ky instikti do kta e ka përmend psikologët prej prej shenjave te inteligjencës së një fëmije se ka lind në natyrshmëri e cila do thonë ka tani taqat mençuris më dalluam është se i merr se i ndalet çmonton por pra ja la meta ku është ka fëmijë ta mulo me për të cilë Apo t'jere di përvejtën tane Kur, kur t'je ishi vogë Nëse i t'shmonëton gjërat Alamet i menqurisësht Mon ti t'intereson majna që ka Këni pa dhe zë kur e t'shmonëton t'i di një që ka Gjithë mund dërnë nga një shtraf Tejpër Thu që kjo është E Allah u gjitha që ka thot Që ka të egzistoje E këtaj ku duhet Kjo është Këtu nuk po foli në dhe zë për për një qësi O sa për t'ja ilushtruhe Univerzit vla, a disa ka univerzit A disa ka univerzit Hin për qembul Hin për qembul Shiko kontinentet Oceanet Vesh që aty shaka Ka pështë të cilat Nuk ja u di në emri njërëzit Pëshimu ka prej pre gjërave të cilat Janë vendos si emër I pari ku shka shku që aty Pse, këtë do të shpudim që me qujtë këta E kimi pa tre A dhe para më do dhe shaka kriju Allah u gjela Zdë jas me qujtë së tjus, di ç'sh ç'sh kam i dhon kësaj la prej lloje të pesë çive të mat la ramani që ka mundur të ekzistojë e kështu më radh këçka argumenton se ilmi i Allahut është i paf i pa kufizueshëm kjo është ajo që ka përmendur Allahu xhel xhelali ka barayn Allahu te baraka udan sura ghafir sure 40 ajeti 7 wasa'tak wasa'ta kull shay'in rahmatan wa 'ilma kurë kan lavdru me laçet Allahu xhel xhelali u çaj kan dhon O zoti yon, wosit ka tout cheyi rahma. Ktokan kontak pou selman me vomenje. Surah Ghafir, ayeti 7. Ta Allahu jeli jalalou. O zoti yon, jiso san chay egziste, e ke pfshi jersist me rahmat de media. Me rahmat de media. Le sheikhul Islam timiye kou li spekote ayeti sa fardot, chdo hazi zirot neriu dia izerot rahmetey. Dhe kur i ngushtohet dija i ngushtohet rahmeti. Dhe kjo ndodh në këta fushat. Qof edukator fëmijë, qof pr prim, qof hoj, qof profesor, qof us, kujt do qof, qof shef, si ti je jahil s'duroraj. A paske gabua? Ai çka është edukator me ilm, çka thot? Skollë dhe provon për zgjidhje, e bëson apo, për... ka ilm ose thot, normal është me gabu, fëmijë, irië. Se ke dit e kështu më ratë Ndërsa kursi e dhëtë Smurë është ti më smetit këta Në një folë dy vje qari Dhëtë, që se ke po këta Poj, ku ta di e që zë banë Shka lindë me, me aparatët të cilat Ti i folë me, me alë gju Andër Allah u gjeni Gjellaluhu Thotë në gjuën e me lacheve Sa ta kanë thanë O Zotë, zhdo sen që eksiston E ki me ilmë dhe, dhe me rahme Gjithashtu në surën e talakë Ayete 12 e ka përmendë Allahu xhallahu xhuala, و ان الله قد احاط بكل شيء علما, Allahu ka përfshir çdo sen me ilmin, me ilmin e Tijna. Ktove zakallëni grumbull ta jete, mos ta mos e përmendin. Të gjitha janë këtu në në këtë në këtë kontekst, ayetë që ne dëshirojmë ta ta përmendim është edhe detalin më të vogël që ka përmendë Allahu xhuala, cilat sfidë vazhdon edhe sot, në botën e shkencës, mjekësisë dhe ku kalkulatorave të mëdhë. Apo kalkulatorave të mëdhë. Në momentin e ligjërozës, a rabet s'kan pas numër për më 1000. Apo s'kan pas numër për 1000 dhe i shumzojmë. Pse s'kan pas asë numër për 1000, për më 1000, se nuk ju duhet. Për çka ju duhet atë? Për çka ju duhet? Ato janë kon kur kanë jetuar janë kon atë, aç, atësa më 1000, pastaj 20,000, 100,000 i kanë marrë me këta. Kur kanë 1 milionë, pastaj njerëzit i kanë shpikë dhe i kanë shumzuar numrat. Mirë çdo numër botën e, do bëm bon, iniciës. Jo sa ne këy برجëmull part e numëron mat at, at numratori, shpejt. Gjithçka numërohet apo por ende ka mbet diçka e paditur. Për ditë e prakim, për ditësh me neve se dim çka sa ka numri. E kta e ka, ka përmend Allahu xhëlaluh në Kur'an dhe dijetar kan thonë vazhdon sfida deri në kıyamet. Për çfarë do shkencë? Fa Allahu xhëlaluh xhëlaluhu shiko atje sura el-an'am surja josht Ajeti pëzëtën anë Fëtë Allahu të barëke wa ta'la Wa indahu mefatihul gëjbi La ya'lemuha illa hu Thëtë Allahu jëllu ala Tek Allahu janë Qëjlësat e gëjbit Së di shkensa Së di kërkush Vëcë Allahu jëllu alu Nuk i din asë kush përreçti Wa ya'lemu ma fil berri wal bëhër Ajeti din qëka në tok Lë qëka në deti Dhe vazhdojnë njerëzit mësme dit që ako ende në tokë Dhe vazhdojnë njerëzit ende mësme dit që ako në deti Din diçka e shumë gjara nuk din Shikotani, këtë këtë këtë pjesë të ajetet ja Kjo pjesë ajetet, vëzënë, ma në men Vajhdojnë sfit për njerëzimin Me gjithë raketat, me gjithë armët bërthamore Vajhdojnë këtë pjesë mësme dit Që dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Dhe nuk bije Një gjejëthe Vetëm se aji edin Dhe na kemi përmen këtë shembo Nga së është gjigant E tani këtu e ka kontekstit e ilmet Një gjejëthe Edin Allah o pëse ka ra A më në diti kështë pëse ka ra Që që të ashtë Tu konë qëtu pale sa gjejëthe për një ashtë A e diti pëse ka në ra A e din sa ka në ra A e din sa ka në bejt Veshë që të në gjami Po jashtë Nëse që kom pak në mahal Për nëse dhe në qytet A di sako drunjë vëzët dunjaja A di sako drunjë Vesh drunjë së një njëf Po gjethet e tyre Kur së një njëf Për shka është për me në këtë kontekst vëzër Allahu gjithmon lën alamenten tok Për me i svidu njërëzit Numroj gjethet Numroj gjethet Thëdë Allahu gjellu ala Vala habbetin fi dhulumatin Fi dhulumatil ardi Vala ratubin Vala jabisin Illa fi kitabim mubim Dhe, dhe s'ka ndë një far Kokër Që ka hinë tok Apo t'je E kje rëtë mi metrë Njëri e ka tok Dhe punon e ta Sa farat i hedhati Po sa farat po hedhën në tok Ndu një Dhe s'ka ndë një far Jo farat Far far një Vetem se e dim ku kara Këtu mbin Këtu zbin Këtu mbin Këtu mbin Këtu mbin, të mbin E din a i gjelë gjelë, jo veçkaz O la ratë të bin E asë dukado një pjes e lakt E asë dukado një pjes e thot Vetëm sa i edin Hedhet fara Në një tok pjellore, një ajo pjellore Një nës fari thot shkotit e bosh Tjetër istot joti me shkue Një njës tokit do të pranoj, tjetër istot mos e pranoj Kitë kjo dhe zërbat me il A noj allahu gjelë, shka, shka përmen Illa fi kitabin mubin Dhe kitë toj kemi të shënuara në liber të q ketkoge me te shurora në libr, në libr të jot. Andajse ilmi Allahu subhanahu wa taala e para du -ta, -ta që duhet ta ta kuptojm është të besojm pa lëkundje se ilmi Allahut është i pakufizshëm, më i përsosur, nuk i ngjasonati ilmit asnjë send. Nuk i ngjasonati ilmit asnjë asnjë send. Dhe këtë kontekst Sheikhul Islam Timi ka të shkruar disa prej librave dhe në kontekstin e filozofëve të cilat kanë thënë se Allahu xhallalu i dinjërat e përgjithshme, do nuk i din detalet. Ne vetë nuk do të mërimë më, dhët, më me me këta, por shkurtimeisht apo më nga sa jemi të emri Allau xhallalahu el Alim. Prëtorë e cilë ka thënë këtë këtë dhëshim është njëri i cilë është përkatshun Islami Ibn Sina, i cili është një or për mjeksi. Ka thënë Allahu ya'lamul ja kulliyat wa la ya'lamul ja juz'iyat. Ai dinjërt e përgjithshmë, nuk i din detalet. Kër e kanë përhapë këtë teori E marrë nga Grekë, nga Aristoteli dhe Platoni Kër e kanë përhapë këtë teori Dhe e kanë pasë të këtë njërzit e rëndonët Me, me natyrë të pasë nuk shkonë kjo Dhe kanë tonë si ka mundë që Allah qëra më smidit E kanë gjitë një hile Për me qarkullu e këtë, këtë shqybe Cila konë hilia Kanë thonë i madhis mirët me dvogla Nënë Njerë atë e kanë vendosë këta Se Allah nuk i ditë detalët Po i dinë t Edh disi është ka botokë dhe ka thon bani u çka doni me tokën. Pastaj ta kam pasur se kjo nuk po shkon te njerëzit që kanë thën, kjo është sikur mbreti që smiret me detale, po mirret me xherra, xherra të vojë. Pastaj sheh kur Samdimi ka marrë ta dhe fjal për fjalë e ka e ka rënuar, se kjo nuk shndron. Dhe ky krahasim mes mbretit dhe Allahut nuk është i, i qëndrushëm. Madje kto krahasimi me Zotin dhe njerëzve nuk janë gjithmonë mutlak. Apo nuk janë gjithmonë Ma dje vetë Shqypja e Arabve Kure kanë adhuru gurin Dhe kanë bo shirkë Allah u gjitha cila ka qenë Kanë thonë Se po hini Me bo shirkë për me shkute zoti Kanë thonë a e kini pa mbretnit Pa e qu dikan si ndërmjetë Sën hete aj Ka thonë dhe Allah i shtu i madhë Jaqon dikan mësani afrohosh Ne jaqon në një rridhulli mësani afrohomineve Allah u gjitha ka thonë Kjo nuk është, kjo nuk është taman Mu nuk umduhën si ndërmjet Unë nuk e veti kërkan Sa a i mbrejt e o i lof A i mbrejt e një nërvozot A i mbrejt e s'ka mjë u dhonë kejtve Për që ata të shmi a quti kanë A për ma jep mu mësë jep ati A më zotit nuk i duhet kjo Se ka për krejt A noj dhe dhe njerë krasimet janë Janë të padura Tho që e i khul islam I më të i mje Argument Se kjo nuk është e qëndrushme Cila është Sefse nuk e egzistojnë në dun Pra ta kanë thanë, Allah i ditë përgjithë shme Qetë toka Pas ta smirit më shakon të to Tho që i khusam dhe mje Realitetik sa i fjallë është se Allah hu Të jetë i paditur Allah hu shtima të piksajna Dhe mënë Allah hu gjeli qelalu dhe zërë Dinë detalët Kë nuk dhe mënën se mirët me ta Janë dy, dy raporte Raporti e di dhe raporti Mirët me ta Për qembol, Allah hu gjeli qelalu hu Thotë në Kur'an Në konteksi e botës tjetër Thotë shumë për e kjafirave Me në gjemë dhejve Allahu nuk ju këshyr Nuk ju fol Apo Dhe në disa kontekse cilë e kar ka Nesë i e hun I lenë ata të harruar I lenë të harruar Nuk i këshyr Nuk i flet I lenë të harruar Qish kuptohet kjo për zotin Ajse di kua jo, e, e di se filan janë gjenem Nuk i këshyr Nuk i fol Ama komplet e di kua ështaj Cilin vënësh çka ka merituar. Andaj ky krahasim mes krijesës dhe krijuesit është i gabuar. Cila është e vërteta, ose Allahu gjatë din për çdo detaj sa ai ka krijuar. Realisht gjërat përzithshme nuk ekzistojnë posa ajo që nën është në kokat, në kokat e njerëzve. Kjo është mësimi që ne kam përmend dietonë. Evon qayma juzi alazar, që më permënin ne ku ti kujtohet, kur kemi fol pak për surën Al-Fatiha, fillimin e tafsirit atje. Ibn Kajmën Gjëzije ka thënë Ketë Kur'ani në surën Fatiha Ketë Kur'ani në surën Fatiha Pastaj fillon e detalizohë në surën Bakara Pastaj fillon e detalizohë surja Fatiha në këtë Kur'ani Pra raporti është këto Surja Fatiha është këtë Kur'ani Po të të së në nëzirë ata Edhe shumitë që njërë së në nëzirë në këta Pastaj Allah u gjitha ka pru surën Bakara E cila detalizohë surën Fatiha Pasën sesun e kupton aty vjen Ali Imran, Nisa, Enam, Araf, En Fal, Tawba, këto janë din fundsureve. Këto këto lë të di çka është, oj detajizim. Nga detajizimet që ai ka dhënë me qaim me xhuzije, por për, për surën El Fatiha është ilmi i plotë i Allahut xhëlal. Tani surën Fatiha këto dini. Po shtaz do të flasim me surën Xasedim, po çka e di? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Yawmidin, derim fund. Shtat mund të han dit farse lezojna. I mban kai me xhuzije thot Nga kjo sure Në zjerim Ilmin e plo të Allahut Për gjithë shkat që ka egziston E vogël dhe e madhe Dhe kjo nga shumë kande E parë Shikotin i Nga dhe zekurilezun e surën Fatiha Pse është bo kjo sure ka të shumë e madhe Dhe ka thonë për nga në berja lehi salatu selam Këtë sure më ka thonë veç mu Allahu Gjiljil, Gjil, Edhe umetit tem Kërë kërë asit Veshtë neve si umet në ka thonë Surën e Fatiha شتس كساي نا كابو فرض سكونا ماس با فاتحه كوش كي دراسي يا نيرزيت ما قبتو سوره الفاتحه كيف فين امورناش شيكو ثاني غير تتم ني <تصفيق> ديت ني ديتال تدي منكا اي ملوزي ا باره كمالو حمدي وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم واحواله وتفاصيله ولا عدد الافلاك ولا عدد النجوم ولا من يطيعه ممن يعصيه ولا من يدعو ممن لا يدعو شيكو Të fjallë alhamdulillah, që ka thuët, të gjitha falëndërimët dhe lëvdata dhe minjojë janë për zotin. Thodimën ka i minjojëje. Kjo është argument që ajo është i dishëm me përso smërinët i në dhije. Ka thonë, sepse, a i ka thonë falëndërimët i takojnë vetëm Allahu. E si ka mundë që i si dikujtë mi taku falëndërimi që i zdi, a mundët një anë i që i zdi mi thonë të falëndërojna për, për, për shka ki me falëndërua që ka zdi. Ma dje falëndërimet me erën qatë sa di Fakti që ati të takojnë gjitha falëndërimi Qëka argumenton? Saj, është i plot, plot dishe Pas e ka dha Si mundët ti takon falëndërimi A i t ai cili nuk e njef dë njënë që e ka kryu Dhe gjitha halët e ti Dhe detalët e këti univerzi Dhe numërin e yjeve Dhe numërin e planetëve, orbitave Ka qërkulojnë Dhe ati cili i bindët dhe ati cili si bindët Atë të cili lutët dhe atë cili si lutët Shikodhez, e vështë ka fjallë, elhamdulillah Tho di për në kajimi, argumenton se zoti është i gjithdishëm Argument se së mujna nga mi thonë dikujt Mi njojit janë për ty Falëndërimet janë për ty E ti më smukon i dishëm A është i plot dishëm, i gjithdishëm Kjo e para E dyta, ka thonë E dyta Enë, hadë, nus të hilon e një kune ilahën Wa e një kune rabben felabudelillillahi l'mabud Wallahu al-mudabbir min an ya'lama ja 'abidahu wa ja ya'lama halah ka dhan osht e pamundur mu kon zoti jahil subhanahu wa ta'ala anallahu jeli jalalu wa zekuri ka mu huwa ortak qe çka ja kan përshkruajt njerzit zotit jeli jalalu me çka i ka rënua qofshin ata ortak të krijuar nga dora njerit qofshin ata të të lavdruar te zoti si pejgamber por doni herë njerzit i kanë adhuru gurt Edhe në njëri ka nëdhuru për nga mber Qish dhe qovë dhe Allahu kër i ka Ka dhru se se merita nëdhuru në një qëka i ka than Ka than Nuk folin Nuk dhejojn Nuk shohin Nuk gëdasin Nuk lëvizin Qa kjo? Gjahel Apo Allahu gjelëna të rekon për Ibrahim Kër i ka fol bëbëzver Ja abeti Lima te abudu Ma la jesma'u Wa la ju bësiru Wa la ju gni anë këshejë Ka thano baba jam Ibrahim e sëmë bëbëzver O bava jam, pëse pa dhuron një guri, i cili, zdo gjonë, sshë, dhe kur gjonë, as nuk një një një shka i ti thonë, edhe nuk më nët me të bado biti je, ti i të majtë ta, tis, sa të të majtë ajti, ti i të majtë ta. Apo, dhe Allahu Gjela, kërri ka përmenjë, pengambert, që i musi Isai e Selam që është të adhuruë, edhe Merjemja, nëna e vetë, a.s. që është të adhuruë, që ka përmenjë Allahu Gjela, ka përmenjë, dopsin e tëre, dops pa dinë të tyre, se nuk e din kur deshën, nuk e din çka ndodh me ta. E ka përmend Allah ushimin e tyre. Ata hajn buk. A da? Hajn buk. Dietar për kam përmend. Ata hajn buk çargu menton. E ka pas për e ka përmend ke çka është e kançshme, por më e përmend fundin e bukës. Ku fundi bukës zot? A mundët njoni i cili ka, domthon, at procesin të fundit bukës, bukon zot? Hasha. Çiqalozi sa stërit sot, çmuret mundon zot kë, se kë ha buk? Qka është përselim se a bukë Se më fënd bukës e dini Ketë qka, qka ndohë Andoj të thët i përnkaj me gjëzje Si i mërët më konë zoti i padishëm jo, jo, Asë një padihës guzën më egzisutaj Po duhet me konë Dija e, e plot e tina Pas e thotë Do e mos zoti duhet të din gjendjen e Adhuruasit Pra e Allah u gjilëra e din gjendjen E ati cili e adhuru Dhe ati cili nuk e nuk e adhuru E treta Shikonë Arrahman rrahim ar Ka thonë dhe këtu argumenton Sa Allah është i gjithdishëm Rahman rrahim Ka thonë si mundet Me mëshiru dikush Dikam që se dikush ashtaj Dhe e mëriton mëshirën ajo Që kështë i kanë zirë Rahman Allah është i gjithdishëm Argument se Rahman është pshimu, i gjithdishëm Sa i shemë Ti kur i thua o zotë mëshirom Në mendimin e plot këtyre devjuarve Qaj si dit e talët Qëshbët mëshiru ti ku i jeti Jo? Anë një ditë për dhe, dhe sahabët bërtitën Allahu Ekber Allahu Ekber Dhe i qunë dhurt ka, ka zotit duke ullut Me zotë nëjë I të gjoj për nga meri së sellim dhe tha Ull një zonat Ull një zonat Ai shkaj një të thirë So shordaj Nuk o shordaj U nin Ma dje tha Ai është mahafor juve Se sa këtë litartë Shka për imban ju Ka fështë e juve është mahafor se sa litartë Në kuptimin a fërsisë Për mja u përafruhe Se sa është afrë Allahu të bareke E katër ta Këtët i mënkajim e gjozije Malik i omit di Argumenton së është i dishëm Shkëllë dhe zërë, ndajt djetarë Ka ndonë me e meditu njërzit Surën e Fatihah Saka njetë bashket Kursën i nëzjerën kërë të dobi që ka i ka surën e Fatihah Dë nëa kim përmenë këtë dobi nga i mënkajim E gjozije Malik i omit di Ka thone ka vërtetuar pusht E si ka mundësi dikush me pas pushtet Të plot E nuk e di di çka çka të bot dikush aty A mundë me thënë Allah U gjelarunë në meli kjo mi të din A se di do më ka në hik Ska mundësi Din gjithë shka për gjithë kanë E pejsta ka than I jake na abudu e i jake në staim Argumenton së është i di dishëm Argument se i jake na abudu e i jake në staim Qa do më thanë O zot vetëm ty të adhorojmë dhe vetëm prejteje Ndi më kërkojmë Si ka mundi dikush i kërkon ndihmë, ai nuk e di gjëndjen e këtij që apo kërkon ndihmë, kush më ndihmon se di ku ia, se di çka do, se di çka është. Apo, edhe kjo neve na ndodh vetë. Do një harti i thue, thotë dikush, apo më ndrej çeta. Ti thunë, unë më ndihmo, po të ndihmoj, po zdije. A mund të sish zotim kohana? Hasha veklla. A do shash rancish me njeriu me ditë se Zoti Xhelal Xelal u është i plot dijëmi gjithë e gjithë dijshëm. E 6-ta ka thënë Ihdin as-sirata al-mustaqim argumenton se është i gjithdishëm. Ka thënë, fakti që ai i drejtohet i gjithë të gjithë pyetësit, të gjithë kurkusit, që ti udhzon, si ka mundësi mi udhzuar pa i ditë detale kur ti thu O Zot udhzon. Ai duhet me ditë du, të të kërkesën, udhzimin ka me ditur. Ai do O Zot udhzon, ai udhzon, nga se edin subhanahu ve teala. Eshta, ka thënë, kaunu hu hadian E drejton se rrugën e drejtë, rruga e atyre që i mirësova. Na udhëzon rrugë të kë udhëzo me të mira ata. I ke begatuar me të mira ata. Kjo çka argumenton, sa i udhëzon, do i udhëzon e do i lënë të devijuar me ilmin e tina. E teta ka thënë qonehum mun'iman. Fakti që ai di ku ti e ke begatia, di ku ti je. Për shembull, andog, andog profesor, prindi Shefi, kujt e dikuj, si qëllin i kujt e stari qëka e ka I ka 10 vjeta, 5 vjeta në kujt e stari Njonit i eb një kujt e stari Në ardë përshim vëndë një i padishë me thonë E pse i dhavë e këti qëka, së këti qëka, qëka i thuti, e di june Pse e abë këti, qëka, ose fmive tu Njonit i shka, eb një kujt e stari, qëka i dhvë, e dhvë, ja e dhvë, e dhvë, e dhvë, e dhvë, unë e dhvë, unë e dhvë, A mundu di kush më në mjër, mjër, mjër, revoltu zonjë që leje më thon pse ti i vën këto? A unë, unë e tis lajna dikush më diku në opozitë fëmitë të tu? Më tort ti kujia më thon ti o kuji ti s'podimë ndiku fëmitë. Lëm i mua. Ç'ai thutë? A vao? Nuk di ç'ai thutë. Zduku mbi këtu. E çish mundet në univers dallahu ti më thon pse o zonjë ta ke lan Fukarati, a ke harru këta? Ose kishë meriton më këng këtu. Andaj këtu është përziherje dhe në një formë tjetër është akuzë Allah se s'pëditi Ata ka pas plëpi se lefi Që kanë fanë Ai cili ka zili Ata akuzu zotin e vetë Se s'pëditi Që mund njoni Allah Allah jep njoni një begati Qëfar do qofta jo? Edhe ti e mërë zili Realisht që ka po thue? Që mund kurune e kam zili di kanë Që ka po famë? O zotë su doshë që kjo Që kjo me pas që ketë begati Po mirë kjo që ka është? Su t'i s'pëditi Su doshë për ta Për mu o doshë k Gjendje e robit apo gjendje të rëbelumit Ata shikër ka thonë për nga mberi a.s. Kam ju kap smuja u metëve Smundja u metëve Cila është ajo? El Hasid, zilija Tha zilija i hanë punët e mira Qishe hanë zjarit drunin e thot E pse ka po Allah është a zilin këtë nivel me ti hangër këtë punt Sepse është në tërthorazi Brenda kësaj fjale, brenda kësaj gjendje O Zot, skedit ti Se dash me va këta pasanik Mu ha dash me mba E tja, mu nëshmi ka të zoha tina Se aj, që ka du të me va ba? Aj ban që shdi aj Dhe aj din gjithë shka Subhanahu vëtjala Pas e ka thonë Enanta Ghejri l'magdubi alejhim O Zot, mëstaban Për e të rësët Ti e ke zbit hidrimin tanë bita Ka thonë Ka thonë Ka thonë Fakti që aj është hidruhe A ti cili ka dalë kërshit Qëka argumenton kjo? Por shemo. Allah më jonin në të kënaqsh, më jonin e zhyrnuar. Shikojmë këhim thotë, kjo argumenton se është i, i, i diçëm, me ti i dhëna, me ti jam i kënaqsh. Tsej në mëket, se, se kem somkangua. Un pite ai edin, se s'e kangua, andaj thot, fakti që Allah i dhënohet me di kan, ai din detalet. Subhanahu ותאלה. Pas e ka than al-Ashit ka unuhu mujaziyan yudinu an-nas bi'amalihim yawm ad-din qadan dhe dhjetëta nga surja Fatiha është dita e gjykimit kur Allahu jep problemet. Njëri është i nziar, ndonëse është në xhenet, Allahu na bëjën atë lirë. Fakti që i dhan Allahu kështu. ëh Dhe shikoni këtu vëzërr mund ta mund ta lidh me këtë kur dikush sot ju thot për shembull, a ju pomendoj se që kinj xhanamian? Ju pomendoj se mëks se kinj xhanamian, se na e gëna çaj nënëthe, çash kandoja është ina ti kandoja e nolla. Çishto, çishto përceptojnë njerëzit. Po vezat besimtar di çka beson pon Allahu xheni xhelalu. Ai beson se shumi te kan me injar se zoti ka thon, jo se na gëna thon. Apo ai beson çigone vezat hadith se ka thoshtoi Imam Bukhari apo nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ka vdek munafiki më i madh, Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, ka vdek. Dhe ka ard djali i tij, ti leq mosliman i mirë dhe ka li për babën e vet, mja dhan xhubën pejgamberit sallallahu Për që finë të të mënë e ja abohet Këmë në parëmduve zërë Për që finë më e abohet Dhe për nga mirë i unë së vësëllëm Monë me këta Ju shumë pishtin një në gjene Mëse të fjalit që të të të edhijit me këta Edhe për nga mirë i sëmë Dhe ja falë gjënazën Dhe lukëtit për ta Edhe vjenë omër Khattavi Omër i mën Khattavi Thotë, shikosh këj thotë Dhe të janë në surë Allah Zotë A skandalu muf, me, me bo lutje për mënafikat? Edhe e ka lezun një ajet, për amë nështë është, omërëm Khattabi i lezun ajet për nga mberit Allahu, të ale i sallatës samë, adin e kinsa i Bukhari. I thot, atë ka thënë Allahu të bare, kjo e të arra, i stëgëfir lehum, au la të stëgëfir lehum, wa in të stëgëfir lehum sëbëjnë mërra, fe la një gëfirë Allahu lehum. Kërko fali për ta, apo mos kërko? 17 her me kërku fali, n që ka i tapin nga me sa njëri i mënshirë shumë që ka thot ama ka dalim piktina dhe ka dalim zotë i gjeli gjelële që ka i tapin nga beris në sëllë tha e di o merdhë e di o merdhë e di o merdhë unë këta jet tha po unë e kam ka u lutë në bish të adhët her ha unë e kam u lutë në bish të adhët her qështë të e ka ku këtu për nga me sa Allo, ka tham, edhe shtë adhët her mu lutë si a fali për mësëm ka thonë dhët lutë në bish të adhët. Qështë të e kuptoj? Në bish të adhe Atër e la unë kattabi Pasë e Allah e zbiti një ajet jetër Kur të vdhej se ta qifti këti La tu salli ala Ehadimin hummete Ebedem Kur të dhej se qifti këti mëna fikave Kur mësë ja u falë më? më? Atër e tha për në samë E tash, më kri Dë mund, kur më? Ama kur më kalon shtë të adhejt Unë e me të adhejt, nashëta ja falë E ta një dhe dhe shka ndohë dhe këto Me këshyri me të pengamberi të lehi sallat dhe sëram Qele një rukë Qele një rukë Shikoni ma në men të agja i ti kërë i përdejka agja Masi ka dhejk Masi ka dhejk Jo përra zemë e dhejk Masi ka ndrujet Ka thonë prap ka me lutë Allah Muska o di shka Prap ka me lutë Se kjo është zemre Muhammed Atër i tha Allah u gjellohala Sja falla Po masi dhe më nëmë Kani mu që kash Do t'ja lehësojna azapin kam ja vesh në panalde zjarrit i vlojn trupit aty zjarri mirpo bexhanemi sen zëna kor këtu janë dy raporte raporti pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem me kështu me pejgamberin sa ai në dërmëjit thot fale ama allah u jela nuk ka emocione as dhër nuk ka nai ha shojë akll a junaki thash allah u jela nuk më gjen për mend e ka për mendim në vit dunja nga hadithit nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se ka thana le sallallahu Kanë me qajt banor të gjenemi të gjak Mishlu aninjët lëndrojnë A më në parëm lu dhe zëtë kecken Aninja duke lëndru mbi gjak Nga lotët të banor të gjenemi të gjak Ti me e pa që kecken Një anën që është të shkathu Hasmi maj madhë i oti mu kam Dikur ki me thonë quk, quk, qu, leje Bolë, dama bo, u shfrina Allahu që le thotë përgjithmonin e ati Pse? Paj nuk më në me emocion Të ka thonë që duñë mo se sidh dhesh s'kam u kthim. A do me voti ai garë me kët punë? Provoj. Provoj, a doj Allahu dha thot sura Toba, felihdahu qalilan felyabku katiran. Let's kiss when I got a pot. Kan me qoj shumë. Mos ju von dobi. Nuk ju von dobi. A do shikosh ka do të pun këjë me xhezië. Fakti që Allah i shtit në xhenem, e do në xhennet. Çfarë argumenton saj me dije ishti këta? Dhe ku na thon njerëzit? Po kadave se e keni ngushtuar do Shko, dhe go. Doza la as sekjen andorme shtinje janam dikan anjënat. Is kërkanic, as vetëm, as vetëm. Ku je di ku ku ka më shkuar? Allahu xhel xelaluhu, pejgamberi s.a.s.l.m në periudh ia ka zbrit një ajet. Qul ma edri ma yuf'alu bi wala bikum. I ka thon Muhamedi s.a.s.l.m Allahu xhel xelaluhu, dhe kjo ajet os pezuhu pasaj. I ka thon, thuaj o Muhamedi fuju njerëzëve, nuk e ndi që ka ndodhë me muhe, e asë me juhe. A dhjëni kër i kazbi qëka e dhe zërë, për nga meri sërë sëllëm, ka dhek një thmi, ka dhek një thmi prej muslimanëve, ka dhek, ka nërru jetë. Dhe a isha, ka thonë, radiallahu anha, osëfurun min asafiril gjenne, zëg pizëgjve gjennejti, zëg pizëgjve gjennejti, Fmi, katek, pi muslimanve Zoki, zoki, a që shtoj njës Da po me lache Për nga mësën tha E që ku e diti o jashe Ku e diti o jashe E tha Allahu qërëm ka thonë mu e Unë e Muhammed zëm nuk e di që ka ndodhë me mu Ti pika për di Ma vonë kanë zbita jetet se ti o Muhammed e kitë faljt Këti më vonë Ato aditët që janë ti i pari, i një nëte, i bubekri Këtë ka nërë ma vonë dhe zëm Mirë ponë fillin për nuk e ka ditë asë për veti. Ando kërë e ka po të një sahabë të këshpalë, dikanë, kënë gjenetë, e këzofë gjenetë, ka thëmë, ku e dini, ube? ku e dini, pasaj ma vonë, ka në ardhë disa, disa pëzullime. Andoj, i bënë kaim e gjëzje, i bënë kaim e gjëzje, i bënë kaim e gjëzje, thotë, fakti që Allah i qënë do në gjenetë, do në gjenetë, këtë këtë e banë, me dijen, e di, subhanehu, vëtjallë. Uh, kjo është mësimi i dytë, kjo është mësimi i parë q si duket duhet ta vazhdojmë edhe një ligjëratë të tretë të ta përfundojmë domoha nga semsimi i emrit El Alim dhe Zot patjetër e kemi për për çfarë arsye na mund të te galojë semsimi i emrit Allahut i dijshëm na ndihmon si mi, mi kuptojë tëra emrat por shemo emri që na vjen merav është emri i Allahut dëgjues na kur ta shpjegojmë na dëgjimin do të më kuqhiti se deaj argument Përshimu, do të përmeni me na, do të nga venet i dëgjushëm, a i dëgjusi. Dë përshimu, nga të njarë dëgjojnë, apo? Që e sa, sot të e kje dëgjuh, ke të dë gjelatë. Ose të shkojnë para djave. Cile akon, përshimu, ke që a kje na folënë para djave, dersi. Unë e vetë se di. Unë e vetë se di. Sepse unë e dëgjoj, e kam dëgjuhet dhe unë e asë e kam folë. Pa e kam harruë. Ta shikoj që shl Subhane huetar, para se me dëgju, edin Dhe kur thuët edin Dhe edin për gjithmon Shiko kjo është e litë shumë me, me ilme E përmendim edhe një mësime dhe me këta përfundojna Pas e nga nga një disa prejmsimeve Dhe se duhet i përmendim për Për Allahum të bare kjo vetarë Në e, për osit e emrit e Allah u gjela i dishë Prejmsime dhe zër E që i kam përmendim djetarët është Se Allah u gjela E ka zbitë Kur'ani me ilme Dhe kjo mund të botën bashkohore se, përshemu Allahu Gjellan, kur anë shakaz bilë vëzër ka folë për veti ka folë për pengamber dhe ka folë për ligjët e ti dhe pengamberve kështë kërgumë mënë për andaj Muhammed Qudbi rrëhmehullah thot prej akuzave më të mdoja të ligjvënjës nga dora e njerëzve është akuzë ndaj Zotit për gjëhej e marë me dhe, kjo është dërth veti, por se shkurtimishti Emri Allahu ti gjidhish. Fox i inxhineriu thot un do ta vendosin i listri un e kam e vendos. Çka argumenton ti kjo e para? Sigur thon se zilia është akuzë për Allahun se gabim ekë vendos. Ktu çka është? Kur thot dikush këtë, na kena mund mbledh me e bë hallallin, çka doin ana, haramin, çka doin ana? Ç'i di bie kjo? Po mi lajëna ka qrivojë ahjilesh sa. Ta. Subhanallahu taala. Ai ka thënë ç'ge aloç kjo Arab, ti thuj jo, un e vaj të kallzoj ska Allah. Hicë pahim a fel, që kjo shka i be dërqytu, dërqytu, shka i be. Se ajë që ka thonë zinaja haram, s'ka ditë. Ajë që ka thonë me vjetë a haram, s'ka ditë. Ajë që li ka thonë du një mengu veç për nga berin, s'ka ditë, apo? E ki ka ditë. A shikonë dhe se sa kuze madhe për zotin? Shumë kuze madhe. Shumë Allah u gjelë a thotë, kush nuk e ngonë Allah u dhe për nga berin se zellem, ajë të konjën e një. Një një thotë I deni faltenjer zonazën. On dozë qeu shumpun e madhe. Allah kur thotë çka haram, rakija haram. Ço shtan mbi thant, ti nshequn 29 ekipori, rakiën harama. Po mirë, kili rakim çka argumenton? Po ti s'po di. Shequn 29 me bora kjen haram. E tani kjo vezën mi than Allah s'po di çka i bje me dal bi fe. Çka çjë çjë komenton dishale. Në kur i thu Allahut, o Zot, këtë haram çka i kibot ti? Çka i, ki, i kibro? Do nuk parkoj me sheqollën të nuk përkojnë me kohën, të nuk janë ti zamani. Emirune, çka më zbridonë? Jehël gum zbrita. Ignorance gum zbrita. And others pray, sima çka më mendoj të artë, ibn Qaim el Juziye ka ka thonë, "Ospras në argumentim me ajetë dhe hadithe se liçvënia e dorës së njeriu, ku ati ku e ka prë Allahu, jo ati ku s'e ka prë. Ku Allahu e ka prë, siç janë fardhet dhe besimi në Zotin dhe halalit dhe harami" Qëka i pje kjo? Komplet rëzimeja është Se ajë qëka i ka zbjit të gjahil Ajë du të minet masë se fjole Ajë qëka thotë Ju you... Këtë qekull ala me kuran Qëka i themi neve? Zgjër A jem e zotin i cili o gjithë dishëm A jem me akuzën dhe i zotit Se është i padishëm A ma këta të shme majtë në agirat Në tonë që Unë ja majtë qilit këmë thonë o zot Ti ne pa të zbjit qekullin i së një neve Z Verënë mësë pe pisi verë Po verë në thë ishë i neve raki A ndëshka ta për, për nga meri Se se në hadith e kanë të rrimë në Bukhari ju Tha ka marë një zaman Njesë kanë mi andru emrat gjerave A po Thot une I thuti për shumë A e ki gruje? Thot jo se kam gruje E po kanë a zina E jathot se janë zina Po jam të njëftu Këtu nuk ka dë janë E ki gruje as i ki gruje I jathot njëftim jena A raki kjo I jathot kjo freskomi në me këta kamë lutjen e zotit. Ëmë bishtari e din çaf. Allahu jiloka me dosë dispozita, ligje, norma kuçi than ato. Pa hind detale. E para çka ka shkelë tyran është se i ka thënë Allahu, ti ke thënë haram, na thënë halal. E çy bie se ti i ignoron. Hashabukella. I mazish Allahu jilwala çka thon zullumçara, pa drejtë, do njerëz secilat nuk e njohin Allahun të barë këto ato. Andaj, nximi i dy njerëz secila është se neve ne nga Allahu e marrim halal dhe haram. A i tha që kjo halal Halal Haram Haram Qy ishbe Nuk A i e di Të e ki pa përshemë o sot Ta morim një shembo Qyko qy shpo na hipin do në qaf Kër bëth përshembo Edhe pse na e përmendëm Se neve nuk dalmi me folë kompetencat huja Kërës jemi mjek Po qka përna thoin Me ba me dal këndër mjekve Ta më shenjna Facebookin Mës me majtë maskën Ndojnë në dënim A ba Me dal kër ka karantinë Ndjeknë me policitër të shpia Mirë, ketë kjo psenit e po Se ajë qka është i dishëm ka thonë në rujo Ajë qka i dishëm ka thonë në rujo E ti si të po është i pa dishëm Ka penalti Në regu, të aman Ajë që le ka po haram në sen E të për mo E ti se di, une e dije, e prejki Po mirëveze, nëse ti e sot dënona Ajë me këto pare ose me di qka Qka banë zotë i botrave Qa banë zotë i botrave Ajë qka banë, momës e prejkë Më ka gjena më bërë të, ka dënim A në dhe zërë, halali dhe harami Borojnë nga dije e zotit A i ka thonë zinaja haram A i ka thonë namazi e farës Së këna thonë na A i ka thonë jepën e zë qatënë Së këna thonë na Pse 2.5 A i ka thonë Në së këna thonë Pse me ajurë Ramazonin A i ka thonë Në së këna thonë Pse me bo haq A i ka thonë Në nuk i në thonë Arabë të kanë thonë I kanë Sigoj si fa si fa si duhet të far mendjen e e e e çelbur dhe jo e shëndosh. I kan thon çka drejtia? Shkoj e blej unë me shumic bazë danor, etje drag, nichin danor. Jan të vitu. Po. Do. Ka donja jap 100 euro. Ja mar. Sizmik tani jam anë cinin izet. Kuha dallimi. Andallojë, e regjistrojnë surën Baqara. Than Arabët, kamata, trektia, njësoj Qëka tha Allahu qëllu alam? Haram Allahu rriba Wa ehall Allahu lbej Allahu e ka bo halal trektia E ka bo haram kamata E para A si dush me ta shpiku Nalo, se isht, Asi, chige haram, chige dhit, ka dhe shpikim tjetër A ma fillimisht, ma e men Allahu bëllot, oti A është që kjo haram, që kjo halal A si dush me dit, ka edhe arsi e logike Se ti të nejtë të shpija, mi, mi adhon dikujt një qenë, mi prit djë qenë, a zullo ma jo. A ka do një njërin dë një, me në gjikë shnosh, ka thotë, ti shkon në kina tje, raskapitësh, shkon në Turqi, e, shkon vene të moja, e lodhësh për me mor një malë, edhe vjen këtu i fiton një zë dinar për qasaj, e njëri mi dhënë, musum ban zullo ma vlo. Se ti e ke blenë Turki, këta dhotera, të musma shetë dim dhejtë, a ka dikujt që thotë, jo. Gopur, në të kam ta kompru këta pitë qësë dunjajës. Kjo në rego, dhe euro kam i fitu, se unë edhe njaj këmë hargjuhë. Unë një më e të dërsa e kompruhe. A dhe shiko kjo e logikshme. A ma thitë unë e të shpija. Ja këtë anë një kujtë 5.000 euro. Shkojnë dhe djetë, du të biti këtijaj 5.000 euro. Kushtë nuk shtu? E tha Allah që, e hallë Allahu lbej. Allah e ka leju të rektijen, me në i pak. Dhe ka po haram ka Kjo është dhe zrajo është ka kemi përgjadit për sot, nërsa ne e vëna kam bete dhe disa premësime dhe, nëse koha nuk, na, nuk ka premëton, pra mësimi i dytë është se Allahu Gjellaluhu -Gjell e banë halalën dhe haramin me ilmin e tina, nuk kanë Allahu Gjellaluhu asë një një randës, e rushme Allahu të bare kjovëtarës e Zotin, e Zotin, Gjellaluhu, -Gjell na mundëson mi kuptu emrat e Zotin, që të citsit e ti, ti besojnë ato që gjënë Allahu te bareke vëtala, ta adhëruojnë Allahu në gjelual në përmet kërë e emra vë të citsive, në që Allahu në ka kërkuënë Quran që ti lutemi me emra vë të citsit e Zotit te bareke vëtala, e luqë me Allahu në te bareke vëtala që Zotit i Anjële Gjelaluhu ti ruanë muslimanët këzët që janë, e luqë me Allahu në te bareke vëtala që Allahu të naruan nga së mundjet, e luqë me Zotit tonë te bareke vëtala që Allahu subhën قالوا همغا كيبكريز همغا كيندر لكيبت سنيان تبريتوه شوشريتين يرزة أقولوا قولي هذا وستغفر الله لي ولكم فستغفروه إنه هرغف الرحيم والحمد لله رب العالم